Fredagsfrällan, morgon till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FM. Vad är det här? Här står vi och svamlar. God morgon, god morgon. Vilken underbar morgon. Vi bara på här. Nu ska vi sända radio också. Ja, vad kul. för Fredags alla. morgontid i radio och Jag blev så förvånad att det redan var dags. Ja, men, ja precis. Ja, men ändå så är det ju rätt kul. Det är rätt många som, som köper reklam. Ja, men, oh, gud reklam. det är reklam, bra. Det är ju det var... jätteviktigt. Det, det lever ju den här radiostationen på. Ja. Så att, eller av, eller för, eller... Vem? Hej Johanna Linn, vad kul att se dig ja, igen. Sant? Ja, men vi ses ofta nu. Hur köttigt då? Ja, men, det det, men du vi sågs häromdagen oh, dag. Eh, stadshuset. Ja, sista september. Mm. Så passade vi på att tacka då av Anders Vilander. Ja, oh, det var en trevlig ja. tillställning, lite, lite sorg, alltså det var en festlig tillställning ja, men ändå så lite sorgligt. Ja, det var han inte ja. på hela minderingen. Ja. Han har så här värsta raggare myggisar. Riktigt mycket jagar. Jo, Ja, men Anders Vilander det, det det det är en, en om man har ett huvud av hylan så skulle man kunna göra en hel kropp av, av Willander som staty. faktiskt. Ja. Han har gjort mycket för den här. Då. Absolut. Men du, jag tror inte det är klart än så. Jag tror att det kommer mera där på något sätt. Du tror Ifrån det? Ja, mm. ja, han, är, han är alldeles för, för påhittig för att liksom ja. mata duorna. Sen är han rätt kast på golf så det kan han inte ägna sig åt hela dagen. Ja, vi får väl se. Nej, men, och jag tror det blev konstigt att gå från hundar från ner till noll. Det må man inte bra. Vi får se vad han hittar på. Eller hur? Ja, I varje fall varmt välkomna. Nu kör vi. Come make med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <friär> Vardag. Just det, det var ju gingen till vår nya programpunkt vardagsbetraktelser Och den här veckan är det min tur att berätta. Ja, ah, spännande. Uh -huh. Jo, men då är det så här att jag är ju en vän av ordning. Mm. Eh, faktiskt. Eh, på de flesta områden. Och speciellt när det gäller att var sak ska ha sin plats. Jag tycker inte om när, du, när man bara snurrar runt saker. Uh -huh. Alltså... Om man plockar ur diskmaskinen så ja. inte, ska man ju inte få bara. att bara idag ställer jag mathaldrikare någon annanstans. Men eller... kan man göra det rent tekniskt? Ja, det finns de som gör det. Jag ställer dem till höger eller ställer dem på tredje och ställer den första glasen. Ja, glasen. De provar vi ställa i underskåpet istället idag. Så gör man okay, ju. Ja, ja, ja, ja. ja, nu är vi är inte, vi inte det. kvar i diskmaskinen. När man plockar ja, ut så att man bygger inte plats. Varsak ska ja, ha Så kör man barn nu cykelhjelmen. Hänger du där och ja, gympar på så är det underlättar. Det kallas för preussiskt. Ja, det är säkert. Men det men, finns ett område där jag bara tydligen har släppt allt. Är det sant? Ja, jag, jag har tydligen ingen självinsikt om det överhuvudtaget. Så det här har jag fått liksom, är någon i när, närheten närhet upplyst. Det. Och jag har, för, okay. jag har levt i förnekelse. Ja, härligt, ja. Men det har blivit motbevisad och bara <laughs> tänkt att och känt, ja att även solen kan vi faktiskt ha fläckar. <laughs> Och då tänker jag, vill ni veta vad det är för det. Får, får man, gissa? Ja, det man får gissa? Jag tror att det är bil, någonting med bilen. Nej, och den, nej, den, den håller jag igen. Mm. Aha, okay, ja, nej. då, Jag är ingen aning. Jag, nej, för, ja. Kylskåpet. Tydligen, ja det håller jag med. Ja, jag gör ju så att när, när saker ska in i kylen efter att man har ätit och uh -huh. för mig och säger vad ska uh -huh. bara göras, uh -huh. in. då är det så här, allt åker in och bara slänger in smarkniven och in med yoghurten och uh -huh. Osten kan hamna högst upp eller i en låda längst uh -huh. ner. Där finns plats. Där Det finns plats, där, där finns plats helt enkelt. Men, men då kan det Johanna ha med att du har för lite kylskåp då? att det liksom är jävligt knök hela tiden? Eller? inte, nej, nej tror nej. inte det, nej jag tror inte jag kan skylla på det. För vi har, liksom, vi har, inte, ens ett, vi har inte ens en frys i köket utan vi har liksom ett halvhögt kylskåp sen har vi en stor frysbox så det är ju helt kast. Ja. Men, men, men i, ett, i ett annat rum då i vardagsrummet. <laughs> den nej, är, så, är inte ah, Den Den ah, ja, ja, är i noten. Den är i noten. Den är i noten. Den är i noten. Den är i noten. Den är i noten. Den är i noten. Den är stor noten. Den är i noten. Den är i noten. Den är i där att var i saker, Den är i noten. Den är i noten. Den är i noten. Den Ja, det gör det. Ja. ja, jo men det är kanske ett litet litet litet. Men det är ja. ganska liten yta men jag skulle säga kunna spara tid på att, in, att, att, att fixa någon ordning där. Jag ja. kanske ska göra det. Ja, jag vet inte. Ja, det var en vardagsbit faktiskt att solen. <laughs> solen så också, ja. Ja. Men, mm. men jag tror att det jag tror att, det där att man vill ha ordning och reda alltså att man vill hitta grejer. Det mm. tror jag. Men, jag, jag, jag är så, ja, men vi har ju så hemma också. Det, all, alltså, i köket så är ju man ska hitta det där rivjärnet och ja. hon står ju oftast där diskar. Ja, hon står vid disken. Nej, så för sig. Äh, uh, så får man, men, men men men däremot just i kylskåpet. Har, det det är nog samma sak så Men att dä, smör, dä, men smör, men det är liksom men vi, vi har stå, ing, det är ingen som har stått liksom utanför på fredagarna haft kylskåpsstrejk med en skylt och så. Nej, men jag Janne skärpt. Så Men så, så, så, men så, så, så har du bli. haft det så alltså? Nej, men jag Rasmus har suttit där liksom. Jag tror det. Det blev så här att vi blev så trött på att jag Rasmus som gärna ställer saker på ja. Hitta, Han är väldigt kreativ på, på den här att ställa saker. Dörbredes. Och då tror jag att han har letat tagit honom tio år ja. att hitta det området ja. där jag inte upplever ja. eller uppfyller mina egna principer. Och då bad det i och nu pratar han om det typ varje Och det är roliga är att du hade liksom ingen, du, du, nej, du tyckte jag att du var normal. Nej, nej, jag har inte <här> haft en tanke. Ja. <här> Spännande. Tack snälla Johanna. Varsågod. Jag tror att det är någon annan som känner igen sig där ute. Jag får Men jag tror när du åker härifrån så kanske du ska ta på dig någon form av solglasögon så att du inte blir igenkänd. Oh, oh, oh. <hits> F -F -F -F -F. Ja ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i radio Talkshow här på Hits FM 97,8 en byggd Eh, oktober. Ja. Du, du blir bara gladare och gladare. Eller Ja, jag eller gillar hur? hösten. Ja. Ja, ja nej, men lite några veckor till så. tycker jag ja. bara det. Är fantastiskt vackert. Ja. Nu och nu ska det bli fortfarande fortsatt varmt. Det har varit så jättefint väder. Ja, det så det måste man faktiskt njutbart. tillstå. Nytt Ja. Du, Johanna, du är en stor vän av mat. Ja. ja. Eller hur? Mm, inte laga, men äta. Ja, men det, eller hur? Och, och, och, det är helt sant. Jag tittar på mat, blir en barbapappa. Ja, och du vräker i det och springer omkring som twig. Ja. Ja. Hur kan det? Hur kan det, ja, ja, det hitta? Är ju, det, det är Det är generna. Ja, det ja, måste, det var det generna, måste alltså. vara generna. Men ja. idag, idag har vi lite mattema. Ja, precis. Vi är redan inne lite på maten. Vi pratade om, om, om kylskåpet, så det blir ju en perfekt övergång nu då. Ja. God morgon och välkommen hit Marcus Mackan. E hur är läget? Tack, det är fantastiskt bra. Har du ordning i ditt kylskåp? Får man svara pass på en sån <laughs> Har du inte? Alltså. Vet du inte? Har du inte? Har du inte öppnat? Är det är Johanna som står där och, Nej, men det är där? väl vi, vi har väl delat vårdnaden över kylen tror jag. Ah, okay. mm. eh, eh, men det är jag Vad säger. har du alltid i kylskåpet? Parmesan. Åh oh, gud, så gott. Menar du? Vilken ja, vilken vällustig. Och, och vad har du alltid i kylskåpet? Oordning tydligen. <laughs> ja, det är bra, det är bra. Ja. Annars brukar det vara någon sån här äcklig flaska med någon sån här stark grej som man ska ha i maten som man aldrig använder sig av liksom. Jag då? har någon, jag har någonting, ja är en rött med någon jävla tupp på och det går liksom inte att ta. Det är så sån, här sån här... Ja, ja, det är det eller hur? Den är, ja. Fast den är fram. Ja. Så Nej vet inte vad vi vet, vet, vet, vet, vet, vet, vet vi men men <snick> vi har våra vårat alltid. Nej. Och jag är knappt säger för jag tycker det är så jävla gott. Det är de här Rydbergs vet ni hur jag menar ja. som är på sån här flaskor som ska stå Aj, upp och ner ja. och som är de är åt förmodligen är skitfulla med konserveringsmedel och sånt. Men sen har de så här återslutningsplupp, så det står alldeles så här liksom efter sju dagar efter en förpackning kasta annars dör okay. det är som de brukar stå på dig här. Uh. utan det kan man ha hur länge som helst oh, och de kommer bra. med nya såser hela tiden uh -huh. vi köper, så att, jag har liksom så här, ungefär som ungarna har sådana här vad heter pippi eller, vad fan heter de har i, i vindrutan på sina EPA traktorer har de sett sådana som lyser då. Poppy. Poppy. såna ja men försök att försöka häng ja. med försök uh. att häng med ja. Ja, men, och, och, och, parmesan, ja men det Då blir ja, jag hellre bo klart. med Markus. Mm. <laughs> <laughs> även där Ja faktiskt. Okay, ja, även där. Ja, ja. Ja. Ja, men parmesan sådär, ja, men det var lite intressant mm. Markus, vi ska ju faktiskt prata om, om ditt ganska nya jobb som, som kökschef mm. På Tranås kommun Men jag tänkte, du har ju gjort väldigt mycket spännande saker i Tranås Men innan vi går in på det här, så, vad, när fick du ditt intresse för mat? Var, var kommer det ifrån? Är det liksom barnsben? Stod med din mamma och bakade i köket? Ja, och, eller vad, var delvis. Det? Eller pappa mm. faktiskt är den som jag kommer ihåg lagar mest mat hemma. Okay. Um, var du med då liksom och styrde och ställer, absolut, eller? Absolut, inte styrde och ställde kanske, men jag var med ganska tidigt vad jag kommer ihåg. Vad lagar ni för mat? Fisk i gulsås. Fisk i gulsås? <laughs> var det saffran då eller? Nej, det var gurkmeja. Aha. Ja, men det är väl en bra produkt. citronpeppar och lite... Fanns det var sådana riktigt... <laughs> Vet ni, gurk... jag var ju ute i köket här i radiostudion och hämtade ett glas vatten och där finns det ingenting förutom gurkmeja här <laughs> i <laughs> radiostudion. <laughs> ja, alltså, <det> <laughs> Så är du lite sugen på gurkmeja, Marcus. Gurkmeja är jättegott om man inte får det på kläderna. Ja, om man det slipper äter på att säga Det är inte ja. jättegott med gurk med sig Det har ju andra funktioner Men är inte det jättenyttigt också? Jo, det är fantastiskt Det är, det är ja. inflammationshämmande med kurkeminet där i så. Du har ja. ja, får man gå hem och äta det då? Ja, ja men jag okej jag har det ju höjstudion På en gång Ja, ja. ja men du, du, då tyckte du om att laga mat i den som liten hur, hur tog du med det där sen då? Liksom? När kom du på liksom, att det var jobb, mat du ville arbeta med sen? Ja, det var väl. Man halkar väl in på det som ett bananskål som allt annat egentligen? Ja. Det var, jag började egentligen som, som dräng. Som dräng? Kan man ja. Ja. ja, Kan man vara? Det? Nej, jag började jobba på gövergård redan efter årskurs sex. Aha. Aha. Och De lagade bra mat. Ja. ja, ja. Vad gjorde du som dräng? Jag gjorde allt. Ja, ja det var roligt i den åldern för att börja jobba på en gård. Det ja, skulle fler behöva göra. Vad kul, uh -huh. Väldigt nyttigt. Uh -huh. I alla anseenden. Alltså och då fick ni... du vara med lite och se hur maten, alltså även hur de odlade oss där med. Då. Eller liksom, eller uh -huh. ja, det är klart man odlade som bonde. Men uh -huh. Vi slaktade, vi, vi gjorde allt. Ja, uh -huh. uh -huh. det var du. Va, så, vilken uh -huh. gård var du? Göbara gård hos Daniel och Nina Jaha, ja. Spännande. Ja. Uh -huh. Och då liksom var det ännu mer såld. Var det kockelinjen sen i restaurangprogrammet? Nej, då, det var väl inte egentligen en intressport till, till matlagning så i sig egentligen utan det kom väl mer när man eh, när man började träna mycket hockey vilket jag också gjorde ja, just det. den tiden. Så då åt Då väl åt man väldigt mycket. <fört> <Ja. hört> och man kom hem sent efter träningen och var vrålhungrig. Ja. Och man var väldigt trött på de här snabbmakaronerna som man liksom sköljde i varmvatten och fiskpinnarna ja. ja, yeah. i brörosten allt det Du vet igen. Ja, det, ja, jag, jag, ja, jag ser Som gammal hockeyprås vet jag precis hur det är. Ja, men bukfyllan liksom. Att man ja. ska... Jag gjorde negerbolls och chokladbollssmet. Vad sa så... <skratt> ja, men nu går vi vidare. Det heter ja. chokladbollar för ja. gud, fan så jag stort. Ja. Jag har inte sagt tillbaka. det på Fittu på många aj, år. Ja, choklad... Säg ju inte vitlöck heller, eller? Nej. Nej. Aj, äh. Men smet gjorde jag ju när jag kom hem från skolan. Mm. Fast, man, fast man bara gjorde smeten så bara åt man rätt ur bunken. Ja, det gjorde ju vissa ja. Men det är ju faktiskt ja. alltså, liksom taska arbetstider Eller taskiga tider mm. Det är ju det är en ganska bra inkörsport Till att, till att uh, skaffa sig ganska mycket ohälsa Egentligen ja, Det är det, absolut. Eller, jag menar, det är ju absolut alltså, För mig är det mycket mackor. Alltså Man kommer hem och säger ja, Vi har ätit men det finns Du kan ju värma på och Så tittar man på det där Så tänker man Jag tar några mackor istället mm. Mm. Alltså. Och det är ju bra jo, Det är ju bra det. mat Ja, och det var väl då när man åt mycket att man kom fram till att nej, man kanske ska käka lite nyttigare mat och man får eh, hitta inspiration någonstans till att laga själv. Så det var egentligen idrotten <kör> som drejade dig? På ett sätt, dig. absolut. Ja. Mm. Va, va, hur åt ni hemma då? Var dina föräldrar stödde de det? Eller var de helt så här, uh, var, liksom, hur, för nej, i den, nej, den nej, åldern tänker jag, jag, borde du själv då eller borde du hemma? Nej, borde hemma. Ja, just ja. det. Mm. Så då, fick du, då började du laga mer mat själv då liksom? Ja, framförallt på kvällen när man kom hem. Vad käka. lagar du då då istället för fiskpinnar ja, och snabbare. Det var ju annan pasta istället för snabbare. Det var mycket pasta ja, det var Men det är klart, det behövde man väl också? Det behövde programmet. man, ja Fast skulle man inte checka ja, protein efter Så du inte ätit pastan innan? Nej, men man ville ju bara bli mätt då Man hade inte den näringskunskapen mm. Men hur gammal var du då? Hur gammal var du då? 14-15 Åh oh, herregud att ja, då. Då ja. Då går det ner mycket mat i ah, det det. Ja, det gör ju. Det. det är Det värsta som finns att tonåringar hemma i hemma hushållet. Ja. Men men sen då, ja men då, ja ah, okej, okay, då befästes det. Annars sjunker det tror jag. Annars är det, det jättetröstast. Ja. ja. <laughs> okej, okay, men men gymnasiet ändå, vad blir det restaurangprogrammet sen? Det blir restaurangprogrammet. Ja. Och det Och det är nog mycket tack Här i vare ja, ja, uttränings. Ja. Mm. Det är nog mycket tack vare Storsidan, sedan tror jag. okej. Okay. Eh, hon gick också tadeus tror Ja. Uh, och i brist på fantasi så tog jag det också. Ja, ja, ja. ja men det bra det. Nej, men det fanns ju ett, ett sug efter att laga mat någonstans Det gjorde det, absolut absolut. Ja. Det var första valet så. Vad hade du för tankar då när du gick där? Kom du ihåg ville du bli så här kock på stjärnkrog eller starta eget ja. eller? Nej, nej? Men var, eller, stjärnkrog har jag aldrig siktat på så men just att uh, driva restaurang uh, det vill jag. Ja. Mm. Och det fick du ju göra sen. Ja fantastiska siesta, mat och deli. Mm. Gud vad god mat det var där. Jag saknade den du gör ah, Det Det, yes, det, var det är riktigt nog många bra. i Tranål som gör. Ja, men jag har hört det. Och det berätta det. lite om det. Den här trev du tillsammans med Martin. Mm. Martin på Norrby ja, mm. För du jobbade med honom innan. Ja, berätta lite Vi, om det där. Det var 2009. Men egentligen började 2008. Då, då uh, slutade jag kocka. Ah. Uh, efter några år. Mm. Uh, och gick över till uh, Transkolmövler. Så lite tryck. Så jag, nej men enda, enda anledningen till att gå tillbaka till kockeriet Det är om Martin ringer ja. Och då ringde Martin, ja, men, så, där cool. ska Martin säga, um, så då var jag tvungen att gå tillbaka Nej uh. men det var jättekul att han ringde och uh. hörde Och vi, um, jag, jag kände inte Martin innan Nej Men vi klickade, uh. verkligen uh. Ja, jag tänka mig Så uh. efter Alltså de är nästan lite lika på något uh. sätt också. Uh. Martin har ju ja. varit ja. här ja, uh. Det var han som har uh. så trygg och anmärkte uh. på Tomtegröten. Ja. ja, just det. Det kan ja. jag tänka mig. Ja, ja, ja verkligen. Jag, jag får inget annat ja. att när jag kommer, så jag har inget anmärkt <laughs> alltså, äh, Men vatten, vatten fick du väl ändå? Ja. med ja. lite det... gurkmeja <laughs> <laughs> Det är nyttigt Ja, ja, men det är ja. Det var gamla Mayflower flower ja. då, gamla kina där som, som omdanades va? Nej, det var Ja, Nej, det var det var fik var det var. Ja, det var ju sista ja, hette du, ja, det ja. hette du. Mm. Så vi diskuterade namn väldigt länge, gjorde vi faktiskt. Men sen sa vi att vi behåller det gamla namnet. Ja, du det kunde ju... behålla nionskylten också. Ja, var ju så fin. Mm. Det, Aa, var... det var ett riktigt bra... Det var, ett riktigt... det var jävligt god mat, självklart. Mm. Men, det var... men det, var också... det var också billigt. Ja, alltså, men för, alltså, det det var själva grundtanken med det där det skulle vara liksom ett hak. Aa. Det skulle bli ett hak. Mm. Det ska vara ganska billigt. Det ska inte vara för mycket vin att välja på. Aa. Det ska finnas bara några sorter. Aa. Och... Ja, men pasta. Överlagad. Ja, vällagad, riktigt god. Cool. Ja. Det var som dina snabbmakaroner. Nu fattar man ju hur det tillagades där ute i köket. <laughs> <laughs> Precis. du tur att jag aldrig tog fiskpinnarna. <laughs> <laughs> <laughs> ja, och sen vinigretten. Ja. Ah. Mm. Alltså. Och det var mycket oliverna är ja, de massa gott ja, och man ja, kunde ja. köpa med sig saker hem och ja, men det var det var Jag stackna okay. lokalen framförallt för mm. det tycker jag vi fick till Ja eh, men jättesöta var Det var liksom den känslan att, ja. att även om du satt själv i lokalen så kände du inte ensam. Nej. Det var liksom liten mm. men inte så försökte man komma lite tidigt så man fick gå upp den där sista fisch, upp där fisch. så man fick stoppa hyllorna på, klacken, hyllan. Ja, på, klacken. på ja, klacken. klacken. Ja precis. Ja. Okay. ja. ja. Men hur länge ja. hade ni den då? Vi drev den mellan 2010 och 2015. Ja just det. 25 år ja och sen var det, alltså bränner man ut så lätt tänker jag, är det slitigt för restauranger öppnar ju stänger kanske, ganska men... regelbundet tänker jag ja, men det, men det så... var absolut, nu i efterhand var det, när man är uppe i det så är det absolut inte slitigt, det är Nej. det bästa man gör och mm. jättekul att jobba mm. i efterhand så var det jätte det är tufft. Ja. Det var verkligen mycket. Ja. Och det var, man var nog nära ett par gånger och, och ja. gå in i vägen. Kan jag ja. ni var det, öppet, det var lördagar? Och det var I början vi öppet sju dagar i veckan. Ja. Ja. Mm. Och då var det liksom från tolv till, till stängning på ja. kvällen varje dag. Mm. Mm. Men det funkar inte rent personalmässigt sen. Nej. Nej. Det är ja, men Det är ju det. Det är ju att det är så... Ska man vara riktigt krass så är det så hög beskattning på arbete i Sverige. Mm. Alltså, mm. som gör att när man ska ha då sån, den typ av verksamhet som mm. blir personalintensiv och det blir ju så fort man har ett serviceyrke mm. så blir det ju personalintensivt om det mm. inte ska bara bli äckligt mm. eller hur mm. va och då, då bli, det blir en jävus kostnadsmassa bara framför sig det vore mm. mycket bättre om vi gjorde någon förflyttning där så att vi skattar kapital och sånt men mm. att vi får ner beskattningen på, ja, på precis, arbete så folk kommer in har mm. du nu box som var 18 18 ungdomsarbetslösa mm. som är det något måste vi göra. Ja, det är, där det är synd. Men då så hade det... inte du, då hade inte du familjen där inte, då inte barnen. Var det innan? Mm, nej. nej. För jag tänker det ja, måste det ju hade aldrig jättesårt så. Ja. Mm, men det, va, vad hände det. sen då? Då då bodde man igen den. och då var det, då var det många som såg. Var tog du vägen då. Kop. Ja, just det. Mm. Ja, just det. Mm. ja, just det. Du gick till Konsum. Ja, jag Eller var ute i Jag var upp, uppragad. Ja, just det. Ja, det är ju mm. härligt uh, Nej, men det var nu butikschef David där som fråga mig när jag var handlare om jag vill ta jobb i princip. Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Och just då så kände jag att... Då får man personalrabatt också. Pa, pass. Ja. Pass. Ja. Man får också 5%. Ja. Just då kände jag att det kan vara dags att byta. Ja. Ja. Vi hade andra barnet på gång då. Ja, just det. Mm. Och, ja. Ja, det var där. Och Martin, då hade han Norraby. Jag det det hade... har haft det hela tiden. hade ja. hela tiden. Ja. Så det var jag som drev gästerna tillsammans det. med Martin. Men med Martin jag, hade... jag var på plats. Han hade sin restaurang och tankar mm. och det var dealen hela vägen. Ja. Ja. Vi ja. gjorde det tillsammans fast jag gjorde det. Ja. Den är fin. Det är ja. ungefär som lite så här... som flera språkar. Ja, Ja, det ja. finns massor exempel med gärna det var så vi gör det tillsammans med jag gör. Nej. Ja, men det är bra. Ja. Det är liksom någon måste ju leda för det där arbetet det är <haha>, ja men så är det och det, och det hade aldrig funkat utan Martin så Nej. det är evigt tacksam för, mm. för att väldigt eh, lärorikt Vad det, är, det är det för något där nu? Nu är det Moas hela vägen mm. ja, det, Nu är det, mm. är det mm. med Flower och hela just det, ja just det, mm. ja, just det. Som är en för... där aa. till gamla frisören tror jag till och med Hon har öppnat någon Aha. Där. Aha, ja, okay. just där precis. Ja. Det är ett ganska bra läge Det är ett <laughs> fantastiskt Eller? läge det är liksom, är ju, Man, man känner som att man sitter nerifrån Och tittar upp aa, alltså, aa, det, det är en skön känsla Ja det där är det faktiskt men du, var på Coop då, då, var det lite skärk, du var skärkschef, eller? Jag var eh, kotletchef. <laughs> Säljledare för eh, mat och mat. Ja, in, ja. Inköp och... Ja, ja. inköp och, ja. och allt Men då. Vad har drivit dig, tänker jag, när du har bytt tjänst och hoppat på? Så. Det är lite bananskal man vill prova man tackar ja, du verkar mm. vara nyfiken och mm. pig men har du liksom haft, det tänker du, du är inte bara kokt du är väldigt du kunde du är väldigt medveten det här med mm. bra mat och, och när kom det där in, har du det är det något underliggande syfte som har drivit dig? Alltså mer bra mat åt folket? när det är Nej. nog min fru som har ställt till det. Jaha, det är Johanna ja. som infiltrerar. Aha. Ja, ja är Det är hälso... liksom... Uh... Hon är människa hon också. Hon är människa ja. absolut. Nej, men hon har... som inspirerar mig väldigt mycket mm. i det. Och sen um, har vi tillsammans uh, tagit reda på väldigt mycket ja, om just uh, hur uh, vi tycker att vi ska leva. Ja, ja. Uh, <skratt> Och kanske hur andra också skulle leva. Ja, men det, man måste bara tycka. Ja, det får man tycka. Man. Ja. Men hör ni, inte det jättespännande? Eller musik nu? Ja, men jag tänker, ska vi inte? Alltså, man, man blir lite lyckligare nu. Jaha. Ja, det är som en diva. Nej, men det, Lycklig, det är Är du uppföndel nu? Lycklig? Nu. Nej, vi har jag spelat. Nej, vi vill du höra uppföndel från dig? Nej, För jag vill jag har inte. Massa. Nej, Nej, vi gör här. Jag sökte värmen Den värmen som man får när någon är hemma Och inte bara plötsligt gå ur sin väg Jag varken säger vart han ska och vad han gör Det är väntan som fördärvar och förstör Jag har vakat många menat denna mannen nu kväll. Det tog allt för många år Fredagsfrålan med Jan Holmberg. God morgon. Önska er hälsa. Ni lyssnar på Fredagsfrålan morgon tidig Radio Talkshow här på Hitz 597,8 97,8 Summen byggd. Ja. Ja. Och, och Mackan är ju här, en ja. kostchef i Transta ja. kommun och vi, vi pratar ju högt och lågt men röras oss kring mat. Ja just det. Mm. Ja. förtydliga var jag gärna, inte kostchef. Nej. Arbetsledare. Arbetsledare. Ja. Ja. okej, okay. ja, det är bra. Det är viktigt med titta. Där, ja, ja, där, ja, där ingår jag... besluten att äh, äh, vara biträdande i koskår. Ja, just det. Mm. Ja. Snart du koskård. Nej. <laughs> Nej, okay, Nej. Då. jag, Nej. Sa, fel. Okay, jag, fel. Ja. jag ja. sa fel. Jag ja. sa fel. Ja. Ja. chokladbollar. Du. Chokladbollar också. Ja. Ja. <laughs> ja. Men, Mackan, varför ska mm. man äta nyttigt? Varför kan man inte bara äta? Fokusera på att bli mätt. Det är så besvärligt att vara hungrig. Varför måste man liksom tänka att det ska vara nyttigt också? Ja men det handlar ju om, om, om, det är så mycket, ja. det är så jättemycket. Det finns så många olika aspekter <laughs> att ta upp på den. Men det är, för mig är det att må bra, ja. hålla mig frisk mm. och framförallt visa för barnen. Du att ja. ja. ja. Att gå före, ja. ja. Det är ungefär som när vuxna inte har cykelhjälm och kräver att barnen ska ha cykelhjälm. Lite så. Det är lite att också gå före. Ja, Mm. Absolut, är mm, ja. så är det. Okej, okay, bra man ska äta men, nyttigt men, för men, bra. vad är mm. nyttigt då? Alltså, vad, det är alltså, alltså, vad alltså alltså vad är det? Vad är nyttigt liksom? Ja, men vad är nyttigt för dig än? Nej, men jag tänker så. Jag jag, jag nästan aldrig rött kött. Mm. Och det är för att jag när man väl har liksom haft borta det att ta så märker man hur jag jag märker hur mycket trött jag blir när jag äter rött kött. Mm. Also alltså, det är inte, jag tycker det är apgåt, absolut, alltså, mm. ja, jättegott tycker mm. jag att det är. Verkligen, alltså gärna lite, alltså gärna rött också, liksom. ja. mm. men, men just det där att jag blir tung och jag blir trött mm. och då tänker jag så, ah men ok, det det det är, liksom, då kan vi lägga bort det. Så då, då, då tycker jag att vi, det kött vi äter, det är fiskkött. Och, och kyckling. kyckling. Jag, skulle liksom, jag skulle aldrig kunna välja bort det helt och hållet. Vi har provat mycket av de här mm. halvfabrikaten också, självklart. Mm, då, va? Mm. Eh, och dels så, så är ju det en trend nu. Så de är ju jävligt dyra. Mm. Det är väldigt höga priser på dem. Mm, Vet mm. ni hur man hör att det är veganer som revar? <här> Nej. Ompf, ompf, ompf. Men så det är väl. Och sen det jag försöker, och jag är rätt dålig på det eftersom jag har en sån socker men det är att försöka välja bort socker hela tiden. Mm. Och det, men det är jättesvårt. Det är skitsvårt. Fan, det är ju socker i, i allt. Är han på rätt väg där? H hur ser du på med... Ja, men, eh, jag hade svarat likadant som Janne faktiskt, mm. för det jag märker också jag avstår också rött kött gärna kyckling också och fisk äter vi ganska dåligt också ja. vi äter väldigt mycket ja. vegetariskt hemma det var nu. den där fisken som den gula, gula såsen som ställde till det det går ju vågor alltid hemma också ibland så blir det lite mer kött än vad det brukar vara kanske och, ja. och, och så. men som du säger man märker av det i kroppen och då, då tycker jag man ska ta sin tankeställare ja och, och, men det är ju väldigt individuellt. Ja, för, så är det för jag, jag märker jag av eh, när det gäller gluten själv. Ah, okay, ah, jag är okay. inte gluten men, men jag av känner av, av. Ah, Och det är ah. min alltså jag, jag som är pastakock mm. ah, Det är, ah. är jobbig, ah, ah, är jobbig. Um, Jag skulle aldrig klara mig utan pasta Jag har provat och det, jag, jag tycker det är skitsvårt För ah. jag tycker det är så jäkla gott Men det är lite spännande det här, att, man, att jag har tagit att bort kött för några år sedan Och mått mm. jättebra där, mm. Men jag skulle aldrig kunna ta bort kohlydrater Alltså pasta och bröd, jag måste ah. ha det För att det är helt skakig med köttet var i huvudet som helst mm. Jag, Nej. Alltså, jag, fast du, jag har faktiskt kommit tillbaka På köttvägen lite Och det är pannbiff, gör jag, pannbiff Och då köper jag jävligt bra högrev mm. Ja just det, och det vet, alltså, Jag hade tänkt på hur fan mm. Vad gott det kan vara mm. alltså, Förut har man köpt det där blandfärs Det gick vi bort mm. från rätt länge mm. men, ah. men man käkar, åh för fan nu det köttfärs på extra pris mm. Vi tar en sån där jävla mm. som ligger på en blöja dessutom mm. Hur äckligt är det <laughs> Framförallt om man glömmer bort att ta bort blöjan innan man liksom... <hör> och steker den. <hör> ja, alltså, ja nej, men, och så, men, men så, så... Jag tror, det var, jag tror det faktiskt det var när det fanns ydre kött. Mm. Första gången som jag köpte liksom, mm. högre. Alltså, det var ju... Vilken smak sensation. Är det så här det ska smaka? Alltså? Är det sån skillnad man kan? Eller ja. han bara? Mm. Nej, men jag håller med dig. Alltså, Absolut. Det bara... det är, och då kanske man kan istället för att käka kött varje dag så kanske man kan ta en dag och ta lite ja. bättre kött. Ja, men precis. Ja, men lite så gör vi. Mm. Ja, alltså. Men du, när, när du började jobba på, som arbetsledare bla bla bla, mm. eh, på Centralsöket nu då i juni, vad fick det att ta, ta det? söka jobbet och ta det? Och vad var det som triggade dig? Eh, att söka jobbet, det var min fru som sa att jag att göra det. Tack Johanna! <skratt> <skratt> eh, och då hade jag inte riktigt koll på vad det var för typ av tjänst, utan jag, jag gick dit och kom in på intervju helt enkelt. Ja. Och sen när de förklarade för mig vad det innebar så kände jag att här kan jag vara med och påverka. Ja. Och jag har alltid känt någonstans eh, inom mig eh, att jag vill vara med och påverka när det gäller kost. Någonstans. någonstans. Att styra ja. skutan ja. i ja. rätt riktning ja, liksom. lite. Så, för ja. Jag här brinner verkligen för att, det. Ja, men jag förstår det. Och nu har du ju en otrolig målgrupp Kan du inte berätta lite om centralköket? Det är ju inte ba, ba, bara när jag gör sådana här harar. Det är inte bara skolmaten. Det är mycket mer. Berätta vilka lager du matat nu då. I centralsöket lagar vi mat åt äldreborna i stan. Och så har vi skålmaten. Och sen har vi även påsmaten som vi kallar det. Vi kör ut mat till de som inte kan ta sig. Alltså i färdiga portioner, i påsar. Har du någon aning om hur många portioner det är? Det sådana enorma mängder. Totalt på kostavdelningen så är det ungefär 3500 om dagen. Ja, det det. Men du, är inte det, är inte det, är inte det ogörligt att göra det gott då. Nej. För om jag tänker så här, tycker jag liksom att om man ska åtta gäster blir det inte lika gott som det hade varit fyra. Det är ju ett helt annat tänk ja, från hemma ja, till restaurang och ja. sen ett jättehopp till, till ja, det måste ju vara ett storkök. En massa jävla äh, blodpudding som ligger <laughs> <Där> om lått. Det <laughs> kommer. Det kom Ja. Men det finns ju mycket fördomar om, om skolmaten, men jag tänker så här, då, när du satt där under intervjun och, och Harriet kanske det var, mm. ja, som, som fantastiska Harriet, ja, så otroligt duktig, mm. men då var det någonting som hon sa som du som du gick igång på det här att du vill förändra, vad ser du för öppningar liksom, vad är, vad är det du vill förändra, är det blodpuddingar som försvinner nu då? Kan vara va. eh, jag har jättemånga tankar om förändring mm. men de är inte färdiga än. Nej, nej, Är de inte? De ligger och De ligger och gror. Eh, eh, men absolut modernisera eh, Skolmatsmenyn Där ja. eh, åt rätt håll. Ah. Eh, därav kanske lite mer vegetariskt. Kanske Vi är... har ju två alternativ men jag på matserien du säger på på jag har inte matsidan. Berätta lite om mm. matserien idag. Det är det är ju det är en fantastisk matsedel vi har till skolbarnen mm. den är ju, man alltså, tycker man inte om det som serveras som huvudmeny så varenda unge kan ju gå därifrån mätt tänker jag. Ja. Berätta lite vad som serveras eller alternativen. nej men Vi har ju alltså, ett alternativ vanlig, alternativ ett helt ja. enkelt mm. är det ju klassisk skolmat ja, Sen mm. har vi alltid ett vegetariskt meny. Ja. Och så den är det ett jättestort salladsbord ja. och knäckebröd. Ja. Ja. Men alltså mm. det, det finns ju så många sådana här matallergier också. Ja därför. men det är det Aha. alla har det vuxit till, liksom och sen, har, man, är, och sen finns det så ideologiska. Mm. alltså i han. Frukt Berätta om de här sjukhuskostnaderna. För jag vet ju att de är inte är helt problemfria. Nej, vad man säger. Det, vad det, finns det, de det för olika inte. kostnader? Majoriteten är ju. Eh, gluten och eh, laktos ja. ah. Vad är vanligast alltså, laktos? Laktos, mm. absolut Och då måste man ha ett bevis på det Man kan inte bara komma eller Nej, det skriftligt... vi, vi kräver läkarintyg yeah. mm. eh, gör vi. Mm. Mm. Men det har väl lite med också att, jag menar, Det har väl lite med att, att Sverige har förändrats också Alltså, mig jag med att, vi, att det är fler nysvenskar För jag menar, mm. alltså, runt Medelhavet så är man ju, Där fixar man ju inte Nej Nej just det alltså vi, Nej. Vi är ju, och vi, Frågan är om vi fixar det Eller om vi bara vana ja, oss Ja vi är så igen. indoktrinerade av alla Har ju påverkat ja. oss sen liksom. mm. det var Och det här just laktosfria mjölkprodukter mm. Har ju blivit en jättestor exportvara från Sverige mm. mm. så alltså det var ju därför man la ner Mejeriet i Borsholm, mm. faktiskt. För att man behövde mer mjölk Till det mejeriet till Linköping Där man där man tillverkar de här laktosfria produkterna så fanns inte det inte tillräckligt med mjölk. Ja. Men vad, vad finns det mer för special? Det är också så här religiösa och kulturella skäl. Vad kan det vara? Minus fläsk. Minus fläsk är minus eh, ganska stor. Ah. Ah. Eh, därav det alterna vegetariska alternativet kom till ah. Just från början. Det. Så för de det går var... på där då? Det är muslimer och... Ja, det är men ett sätt är. Att, att, att driften och matlagningen ska funka Mycket enklare smidigare, ja. och smidigare. Ja, just det. Mm. Eh, Annars har den fått göra specialkost varje gång det har varit en Ja, ja en precis. En ja. Blandfärs. Ja, ja. det så, eller, så många. Ja. Mm. ja. Men jag tänker man tänker tillbaka på skolmaten, det är, mm. det är få saker som, är, som folk har så mycket åsikter om som skolmaten. Ja, det är alltid skolan på något sätt. Aj, ja, ja, ja. ja. Nej, men jag tänker att man sitter på föräldrar, alltså, det kan man tänka att man var själva barn och det pratades om skolmaten. Jag höll faktiskt med, jag var de som åt, jag har alltid älskat att äta. Jag åt skolmaten mm. tyckte den var god. Men nu när man är på, på bara föräldramöten så är det Alltid föräldrar som klagar på skolmaten. Och det är potatiserna som är studsiga eller så är det skal på. Det det, det, det, det. Jag tycker nästan det är lite Ja. Alltså näringen sitter i skalet. Mm. Ja. Fråga på det. Ja, jag, ja. det ja. Nej, men jag tänker så här, hur hanterar man det? Alltså, ja, de här åsikts... Ja, jag, jag får, vi får väl inte in de direkta åsikterna från Nej. föräldrarna på det sättet. De men, men jag i... försöker ju hålla öronen liksom öppna för eh, varje skola har ju kostråd. Mm, just det. Äh, där de äh, sitter och säger att de ska ha tacos. Ah, uh, ah, äh, men precis, äh, det, det är ah, känslan ah, man får. Barnen ah, ah, ah. själva är, är jättebra, mm, mm. ah. mm. är äh, den. Mm. Men det kommer inte bli tacos på skolmenyn. Mm. På skolmenyn Nej. För de säger det. Nej. Äh. Vad är den farligaste skolmaten idag? Det är den som inte är näringsrik. Ja, som är typ två Vad är det då? Finns det sånt? Vi har ju näringsrik. Ja. Ja, ni Så det, det finns ingen farlig skolmat det finns ingen farlig skolmat idag blodpuddingen är inte farlig fast den är jävla inte god <laughs> nej det, det är den enda rätten jag inte åt från skolan nej, kan nej. Jag, kan jag nej, det, det är ändå ja, kraftströmmen. annars det. var jag som gärna, jag åt allt ja, ja. Ja. Mm. men, mm. men mm. ska vi prata lite matsvinn då? Kan vi inte göra det? matsvinn, ja, ja. Är inte det, eller hur, det blir jättespännande det är just, jättekul och... att komma ifrån, från livsmedelsbutik, för där är det Enorma mängder matsvinn. Ja. Och här kan man jobba med matsvinn mer direkt på ett helt annat sätt. Ja, det är klart. Det är liksom slutet på kedjan på något sätt. Ja, du kan anpassa det per dag liksom lite ja. annorlunda när du lagar. Beroende på eh, om man får in rätt information från skolorna. Säg skolan som exempel. Då. Ja. Är det skolan som är mest matsvinn? Ja. ja. Det hur, hur kan man använda det då? eller Hur, gör, hur, gör ni? hur tar ni hand om matsvinnet? Just nu försöker vi jobba med, med skolorna att de uh, anmäler antal elever ja. som är sjuka. Just det. Ja, för det är ju det, det det det det det det framförallt nu det är i pandemitider. Det det liksom. ja. jag menar, ja. I skolstorten ja, nu så det. var det liksom bara på Junkamålen ja. var det ju hundra borta i veckan. Ja, det är klart. Ja. Lite... Alltså varje dag, hundra mm. varje dag. Ja. Ja. ja, svårt att laga mat Men kanske vi ska prognoser. tillbaka till den där tiden som när jag gick i plugget. Då fick man inte gå från bordet för man har ätit upp. Den ah. är snygg. Ja, så ah. var det, liksom så här, det var ju, och då man fick ju inte ta mat själv heller. Nej. Man Men bespisades barnen idag, ju. Det får förbannat. Ja. Uh -huh. Det ja, det, hänt, nej då. det ska vi inte gå tillbaka till för det tycker jag var så, det kan jag vara ångest ja, var Jag kommer ju no, ihåg ja. att barn satt nästan och grät ja, över den här spinaten äh, äh, och det stod någon i ja. maten bakom ryggen och, och ja. liksom Och så hämnar man genom att bre en, en knäckemacka och trycka upp den under bordet. <laughs> ja, nej, men det Har jag hört, ja, jag har hört ja. Nej men det, det, ska vi inte till, det ska vi inte tillbaka till Men barnen får ta själva ja. idag, ja, och det är mm. inget såhär, men såklart Men det här med att äta upp, det vill man ju ska komma redan från hemifrån, men, ja. men det får ju inte bli för Nej, Nej. Nej men de ska ta själva alltså, vi, vi, Vårt jobb är ju att se till att det finns näringsrikt mat ja. mm. uh. Hur beräknar ni det här ni sätter ihop en, en meny? Liksom? Det, mm. det förstår jag med att det, är väldigt, det ska vara fisk någon dag i veckan och, ja, men det, det är väldigt uttänkt, en varierad mm. meny och hur, hur, hur går det till när ni sätter ihop en meny? Vi följer med alla från Livsmedelsverket Ah, Okej, okay, just det. Så det är inte rent, så att varje skola det, det, det. kan helt... Jo, absolut. Men du har ju vissa ramar att följa. Ah. Och det är det jag håller på att sätta mig in i just nu. Ja, ah, just det. Uh. Hur flexibelt är du? Vad ser du att du kan göra annorlunda? För tänker sen är det en upp, massa upphandling och sånt som styr mm. vad du får köpa varifrån. Och du, du, förmodligen har du inte hur mycket. Alltså man kan mm. inte, nej. Men det här lokalproducerat och så. Det, det, politiken brukar ju skrika mycket om det i alla fall. Ja, det är klart att, alltså, det är att man ska handla lokalt Ja men politiken skriker efter Att vi ska ha lokalt och ekologiskt ja. mm. Och plånboken bara och plånboken, nej och, och vi får ju till oss alltså Vietnam nej. Och... Ja. Det och så. finns ju liksom ja. Ska man göra besparingen då, får man ju, då är det besparingen man ska göra ja. Om mm. man får det till sig Och då får ja. man ju se vad det är det kostar ja. Mm. Mm. Ja, det, För det, det går inte ihop eller hur Nej det är liksom, det, det, Den ekvationen är, är, är jävligt svår att få Den är jätte svår ja. mm. Men så tänker jag så här, för som förälder då till, till barn som är i skolan så klart man vill säga att ja, det, det ska vara ekologiskt och det ska vara närproducerat. Man kan ja. ha jättestarka önskemål och ja. kanske till och med kravform. Men när man själv går och handlar ja, och man alltså inte drar runt sin, sin vagn där på ja. köpcentret ja. eller i mataffären. Finns landar i. Ja, ja men precis, ja. det är ju inte alla som, som har råd och möjlighet att köra ja. 100 procent ekologiskt. För men ja. Även den personliga plånboken har ju en begränsning. Så det är väl liksom att man kanske prioriterar vissa livsmedel som man vet om är extra viktiga. Uh, Sverige. och det, så, så, måste, så måste det vara liksom hos, hos er också eller? Mm. Att man, uh, Jo men man försöker hålla sig till, är Det är ju uh, alltid en kostnadsfråga ja. vad man än säger så är det ju där. Ja. Ja, det är klart. Uh, men man får hitta de som kanske inte skiljer så mycket om vi pratar ekologiska ja, mm. uh, orättar Elle moretiska. Det kanske inte skiljer så mycket, då, då kör vi på ekologiskt. Ja, men sen är det också det här med att just matvinna kan man få lite kontroll på det. Alltså, då, då helt plötsligt så har man fått lite mer budget. Ja, eller hur? Så man, man lite... Men jag tänker att det här med att äta nyttigt och matvind. Det är två olika aspekter. Det är dels miljön, och sen är det det här hälsan att människan ska må bra. Vad är mm. din största drivkraft? Är det liksom välbefinnandet eller är det klimat? Det är... Eller båda? Absolut välbefinnandet. Ja. Ja att må, man ska må bra av maten. Men däremot säger ju inte att klimatet att man ska strunta i det Men med, framförallt välbefinnande. Mm. För det, det är det många inte har förstått, mm. tror jag. Mm. Att, ja, hur viktig maten hur är. Hur viktig mm. maten är, ja. kosten är. Framförallt mm. det, för våra ungdomar. Mm. Men vi är ju rätt torsk på det här i Sverige. Överhuvudtaget, man ska, mm. alltså, i, I Italien så lägger, Italien lägger i genomsnitt en och en halv timme per dag på att bereda, äh, laga och äta mat. Mm svenskan i genomsnitt lägger 15 minuter. Mm. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Det är helt alltså, pinsamt. Ja men alltså, ja, men, ja men, ah, visst är det pinsamt ja. Alltså, och, och ja men jag är ju säkert en sån. Men, men förutom liksom när man verkligen och det, ja, men är, vi har ju så här fredag eftermiddag kvällar då har vi så mys i köket liksom. mm. Och det är, liksom, det är ju det är bästa stunden mm. på hela veckan. Mm. Och liksom och, och laga mat. Vi lagar mat tillsammans mm. så det mm. Så att, men, men, men vi, lever en sån, vi lever ju en sån tillvaro att vi har jävligt mycket det är mycket aktiviteter och det ska skjutsas det ska och hämtas och, och det ska gå fort liksom, mm. och, och fem, alltså 15 minuter alltså, det är ju inklusive Nej, det är att inne. äta då ja, alltså, det det där försöker jag få in mm. hos mina barn framförallt att nu har jag stått en timme och lagat mat. Ja. Då sitter vi minst en halvtimme ja, och äter precis. den också. Ja. Och, ja, och kanske ja. tänker på att det här var... Är det du ja, som det. lagar maten här också? <laughs> ja. Åh, oh, vad tråkigt det är det. Nej, det är så jäkla roligt. Det är det faktiskt. Ta med sin jobb. Nu jobbar pappa igen. Ja, nu jobbar pappa igen. Ja. Ja. Ja, men det är fantastiskt att jag kan ja. hålla glädjen uppe, men jag tänker ja. nu blir ditt nya jobb så det är inte du som lagar maten, nej. tänker jag, praktiskt sett står nej, och nej. rör, rör i grytan. Är ja, nu har det Men visst, det är ganska nytt kök va? Nej. det har det. inte hänt än igen. Oh, jag tror oh. att den här kostutredningen startade 1847. Ah, <laughs> precis, <laughs> ja, precis. Men... ganska nytt kök upp i fröfall som är, ah, okay. som ah, har mm. blivit till Ja, mm. mm. ah, det trodde jag. Mm. men Junkers kök, det är riktigt risigt va, får mm. man säga så? Mm. Mm. Man? Det är gammalt ja. Mm. ja, hur förhåller du dig till det? Eh, <skratt> julla. <skratt> förhåller mig. Gilar, det. Du förhåller ja, ja, det gör jag. Nej, ja. det, det finns det, det. Ja, det är det bara gilla läget. Men det saker är på Gela. Jag har faktiskt inte insatt i den här utredningen som Gunnar sa. Den har jag vet, den har gått pågå så länge. Så. Nej men ut, utredningen gav väl egentligen att, att vi behöver eh, en ny typ av kost avdelning kostcenter ja, eller okay, ja. ska kalla det? Ett, ja. ett nytt kök ja, enligt. Mm. Mm. igår behövde du start. Ja. Mm. Ja, jag tror det var byggt till och med. Ja, Det kan man tro. Ja. Alltså. Men, är Men du, Markus. Mm. Eh, vi har Markus Ekvall här förresten. Vi mm. ska, ja. så vi, och vi pratar mat. Mm. Och vi pratar. Och, och ja, du är lite sådär, biträdande kostchef och no, mm. någon, någon lite här mat. Arbetsledare. Arbet, arbet, <laughs> mat, tomte, <laughs> arbetsledare på, på Trons kommun. Så vi, ja. vi pratar om vikten av nyttig mat. Så kom du in nu, så då ska du nog ratta in på söndag klockan 10. Mm. Och lyssna på reprisen, för det prisen, för det här kan man nog lära sig lite av. Ah, det jag har lärt mig mycket Eller så kan man lyssna på Spotify nästa vecka. Då kommer den ligga där. Så ja. där kommer den ligga forever. Så då kan man lägga den på repeat när man är ute och cyklar. Perfekt. Det, det är kanot. Men du Janne, ja. eller, nu har vi ju pratat mycket om barnen, skolbarnen. Ja. De är jätteviktiga. Men det finns ju andra målgrupper. Och det är mm. dels de, de äldre. Mm. Får de precis samma meny som, som skolmaten? Nej. Nej. Äldreboende i Tranås har en egen meny. Ja. Mm. De har ju en helt annan behov, eller hur? Mm. Ja, hur skiljer sig det? Nej, men de behöver ju högre, mer, mer fett i maten helt Mer enkelt. fett i maten, ja. ja. Mm, ah. Behöver de, och där försöker vi också anpassa att det är mer husmanskost. Ja, just det. Ja. Ja. Man ska känna igen maten. Ja, men det, det blir inte liksom tack och kanske. Man håller sig till De vill äta. Ja. Ja. har de också kostråd för de får önska vad de vill äta. Eh, det kan så, jag inte svara på. Så har, ja, det vore ju gulligt. Ja, det vore fantastiskt. De kanske skulle sakna den här kretsstömmningen. Jag skulle klara mig. De får kretsstömmning. Jag får den här. Ja, ja, du ser. Jag ska ha kebabpizza och så ska du spela Led Zeppelin. Ja. Ja, men vi diskuterade för några veckor sedan på jobbet vet jag det här, när generationsskiftet ja. kommer i äldreomsorgen ja. Matmässigt. Ja, men det, ja. Och du vet inte om det kommer komma. No, no. Alltså, för jag menar ju äldre man blir det mer hur som man kost till Ja det är ju Aa. så. så är det ju. Aa, ja det är så. For, for, for, for, man en uh, uppväxt på känns det som får en rugmunk också. Ja. Ah, det får det går. Men, men sen har ni ytterligare en målgrupp är de som går under LSS. Ja just det. Det är de mm. som, som är på uh, daglig verksamhet och med mm. olika typ funktionsnedsättningar. Mm, ja. Är uh -huh. och, och har det ytterligare en mer Nej de går ju under uh, uh, de, de inte... går ju ändå skolan igen till ah, okay. uh, uh, uh, Och sen där har vi ju vissa har önskekost. Uh, och vissa har specialkost. Uh, vissa har specialkost. Uh, mm. Så, för det är ju, jag tänker, det är tre skilda målgrupper som uh, sen då... Uh, uh, uh. Och där, för just för den gruppen, den har jag lite insyn i, där mm. är ju mat serious business. Uh, alltså det är det de, de äter uh. till någon alltså många av dem är att du tills någon tar bort maten. Mm. det är ju liksom Där blir det, det inget matsvinn. Ja, och där har man nej, liksom verkligen anpassat. Ja, där vi... äter man ju liksom mm. allt dessa. Vi har inte jätte mm. jättemycket specialkost mm. på den sidan mm. men däremot har vi lite önskekost och så och det är ju eh, vissa Post, vissa symptom liksom, liksom eh, ja. eller vissa eh, diagnoser, diagnoser ja. skulle jag säga ja. Ja. De kan inte äta om de ja, inte triggar. får en viss rätt. Ja, ja, just det. Ja. Men är inte de också mer sockerkänsliga? Eller är det bara något man har läst om att visa diagnoser är inte trivlig? Alla ah, okay. mm. Snyggt, ja, fan. Ja. Alltså det. Ja. Är sockret den största boven? Ja, det måste det vara. Ja, Eller det, det, ja, det, det, ja, det är miljö Den är jag kläven på. Ja. Men vilken, vilken skulle det vara annars? För? Fett? Ja, alltså... Är det tomma kolhydrater? Ja. Transfetter? Jag skulle säga att det är mer tomma kolhydrater skulle jag kunna mm. tänka mig. Det hör du Johanna, ja. du får ju sluta med det. Mm. Ja, men det är den där som vi var inne på. Pastan, ja. ris. Ja. Kanske brr, lite brr, mycket är sånt. Är det också... Ja. Ja, lite bättre. Ja, lite bättre, ja. Ja. Men vi har läst ju någon, någon och jag kommer aldrig ihåg siffror men det var ju den här undersökningen om, om övervikt på, mm. på, på barnen, det var femte barn i Sverige, ja, ja, kraftigt överviktig ja, mm. ja, ja. Alltså, och det är ju som USA eh, ja. alltså, det, vi ligger lite efter men vi, vi går ju och det, och det är ju kommer oroväckande liksom. ja. vad skjutsen ska vi göra jag, så, så jag tänker så här, man pratar ju om att införa skatt mm. på sockerskatt och sådana grejer mm. vad tror du är liksom vägen för att det är absolut att steg i rätt riktning kan du säga, för ja. Norge har väl haft det ganska länge. Ja, de har haft det länge. Mm. Mm. Men jag tycker att första steget man skulle kunna göra för man, alla de här jävla nyckelhålen och skit som man ser på, mm. på mm. hyllkanterna ja, det, det, är, det är säkert bra och någon, någon svan kan det vara mm. någon örn eller vad det är för något. Men jag tycker, det skulle, kan man inte tala om hur mycket socker ingår i produkten mm. och hur mycket av det som är tillsatt dessutom, mm. extra tillsatt för mm. att liksom skapa Det har ju kommit med om den senaste tiden men det på, borde Men det, det borde vara liksom krav. Det står ju att det inte är tillsatt socker ja, på precis, många ja, just nu. Men mm. de är, men det är ändå det, ja, ketchup, de ju ändå att söta. med kärts inget tillsatt annan, socker men det är inte skräpits. det ganska. Men Alltså jag, blir, jag blir lite sådär att jag tycker att det, Men då tänker jag också så här: Ungarna idag, de kan ju inte få samma käk som jag fick Vi klättrade i trän och byggde kojor Och sprang i skogen, nu sitter de och spelar tv-spel Där har du en mm. Är det inte så? Alltså man rör sig för lite också mm. Och sen får man, man ska, anpassa, ska man inte svälta de små liven? Jaha, <laughs> oh, försök med det du <laughs> Ja men det är ju så många aspekter Alltså just det med, med alltså ökad fetma det, det har ju med att Fysisk aktivitet mm. eh, Kost mm. och, och andra mm. saker ja. också Stress och hit och dit och. Ja. Men sen har väl barn mer pengar nu Eller? Inte mina Jag vet att Jag har reflekterat över eh, Att jag Många gånger vid lunchtid när man går över Från stadshuset Man har om, olika anledningar man har man varit där rätt mm, mycket genom mm. åren. Om man går över bron där upp mm. mot Kamaxi. då möter man ungar som har varit på ICA Maxi och då har de oftast en brödpåse med sig alltså då har de liksom och en Ja, ja, precis. Ah. Ja, så här energi. Ja, ah. det är vilket skit. Ah. Men och då tänker jag så, ja men där. och så är det lunchtid. Mm. tänker okej, okay, det här var dagens lunch från Hacket mm. Man gick man tyckte, "Ah äh, vad fan, det är, mm. det är ju någon där liksom. Det är ju väldigt skrämmande tycker jag och det såg man ganska mycket när man var i butik. Ja. Framförallt och det är inte bara skolungdomar. Aj. Det, det sträcker sig ganska långt upp i åldern att de checkade till frukost och mm. liksom lunch ja, så. Mm. Det är... men, det inte jag har det, det är fint mat som är så gott. Ja, ja men, men det tar ju tid. Vet du. Ja, det har mm. jag vet. Och sen är det just med skolmaten så är det, så här lite, det är nästan lite, lite fränt. Man ska ju tycka skolmaten är äcklig. Alltså, jag kommer ja. ihåg att jag var i skolan ja. jag faktiskt åt ju då, men, men liksom, det var ju alltid ett gäng som satt upp ja. och petade, issofia, oh, issofia, oh, issofia. Ja. Nej, liksom, men det går ju trender och det är också ett mål man har liksom, att försöka få upp statusen för ja. både centralsöket och mm skolmaten. Ja. Eh, ja. framför allt. framförallt. maten är viktig och du har ett ja. väldigt viktigt jobb. Ja, du, det har en sista fråga nu, ja, nu måste för vi snart måste dag. av. Ja. Ja, det men du, vad tror du kommer serveras om 20 år i skolan? Är det bara är, är köttet helt borta då? Med blod på nya <laughs> Det är en jättesvår fråga. Ja. Det är ju det, men jag tror absolut att vi har gått över mer till det vegetariska hållet. Ja. Jag tänker det här sjögullet som är ett problem i Sverigöen kan du laga <skratt> något med ja, det? Ja, du tror du att det var en fisk man kan slå? Ja, Jag läser tidigt lite snabbt. Ja. Ja, jag fisk. kanske Tänker att man kan göra ja. något smarrigt med. Ja, ja men man ska ju ja. äta tång och såna här grejer. Ja. nu. Ja. ja, men det är väl det. Det är väl, har vi det? Google det. Väl är ja, du ja. får kolla det. Ja. ja. ja. ja. Du kan du hålla ner ja. ekonomin för att kostarna är Vi, vi kan prova lite på höstlovet <skratt> kanske. Vi kan prova ja, på skolan. Tack snälla Markus för att du kom. Eh, hojta när du har lagat sjögull så kommer vi att. Vi provar det. Vi provar det ja. absolut. Vi har ätit Snyggt. mycket läskigare grejer. Ja. <laughs> Eller hur vi säger ja. Stort lycka till. Ja. Jag tycker att jag tycker det känns tryggt att du ja, har fått det, det här Tack jobbet. Gärna. Det känns ja. hoppfullt. Verkligen. Det är klart. Ha det bra. Mm. Ha det bra. Samma. Och ni där ute, sköt om er, så hörs vi nästa ät vecka. Ett nytigt till helgen nu. Ja, ett nytigt, ett nytigt, absolut. Ja. Ska du du så du gör det! <laughs> ja. ha, det ha det bra! Hej! Fredagsfrällan. Morgon till talkshow. Med Jan Hornbom och Johanna Lind. I FM.